Що там? запитав Артем тривожно, і йому ніхто не відповів. Люди перестали навіть ворушитися. Артем відчув, як хлопчик стиснув його долоню своєю спітнілою від хвилювання ручкою. Його трясло. Я відчуваю, він на них дивиться, сказав він тихо заручника відпустити сказав раптом мельник Відпустити заручника повторив інший боєць Тоді Артем, не витримавши, випростався і подивився поверх щитів і шоломів. Вперед, де за 10 кроків від них, в перетині трьох сліпучих променів світла, стояв, не мружачись. І, не прикриваючись руками, високий згорблений чоловік з білою ганчіркою у витягнутій вузлуватій руці. З цієї відстані обличчя чоловіка було видно дуже добре, занадто добре. Це була істота, схожа на вартана, котрий допитував його кілька годин тому. Артем прошмигнув за щити і привів свій автомат в бойову готовність. Сцена, яку він щойно бачив, усе ще стояла перед очима. Одночасно моторошна і чародійна. Вона раптом на мить нагадала йому про стару книжку «Казки і міфи стародавньої Греції», і яку він любив розглядати, коли був маленьким. В одній із легенд ішлося про жахітне створіння в напівлюдській подобі, погляд якого перетворив на камінь багатьох відважних воїнів. Він передихнув, зібрав волю в кулак і, заборонивши собі дивитися гібноти в обличчя, зірвався, не би чортик на пружині, і натиснув гачок. Після дивного безшумного бою, який вели між собою противники, озброєні автоматами з глушниками і плювальними трубками, черга Калашникова, здавалося, потряскла склепіння станції. Хоча Артем був впевнений, що промахнутися з такої відстані неможливо, сталося те, чого він боявся найбільше. Незбагненним чином це створіння вгадало його рух, і щойно голова Артема з'явилася над щитами, погляд потрапив у пастку його мертвих очей. Він встиг натиснути на спусковий гачок, але невидима рука плавно відвела дуло в бік. Майже вся черга пішла повз, і тільки одна куля впилася створінню у плече. Воно видало верескливий гортаний звук і одним невловимим рухом кануло в темряву. «Є кілька секунд», – подумав Артем. «Всього кілька секунд». Коли загін Мельника проривався на парк перемоги, на його боці був елемент несподіванки. Але тепер, коли дикуни організували оборону і виставили своїх нелюдів, Шансу подолати створений ними загін, здається, не було. Єдиним виходом залишалася втеча іншим шляхом. В голові промайнуло, як тюремник обмовився про те, що зі станції в невідомому напрямку ішли тунелі, яких не було на карті метро. Тут інші тунелі є? запитав він в Олега. Там ще одна станція за переходом, така ж, як і ця, ніби відображення в дзеркалі. Хлопчик махнув рукою. Ми там гралися, там ще тунелі, як тут, але нам сказали, туди ходити не можна. Відступаємо до переходу, намагаючись знизити голос, щоб хоч трохи був схожий на командний бас Мельника. Закричав Артем. «Якого дітька?» Невдоволено прогарчав сталкер. Він, здається, отямлювався. Артем схопив його за плечі. «Скоріше, у них там якась тварюка, яка гіпнотизує!» заторохтів він. «Нам цей заслін не прорвати, там є інший вихід за переходом!» «Слушно, вона ж подвійна, ця станція. Відходимо!» – згодився сталкер. «Тримайте барикаду! Назад! Поступцем! Поступцем!» Бійці повільно, ніби неохоче, заворушилися. Стимулюючи їх новими наказами, мельник зумів змусити загін перебудуватися. І почати відступ. Перш ніж із темряви в них полетіли нові голки. Коли вони ступили на сходинки переходу на другу половину станції, один з членів загіну, котрий ішов останнім, скрикнув і схопився за гомілку. Він ще переступав дерев'яніючими ногами кілька секунд. Артем бачив це в відблисках ліхтаря. Але потім все тіло пораненого жахідно судомило, скрутивши немов би викручену після прання ганчі І він впав на землю. Загін зупинився. Під прикриттям щитів двоє вільних бійців кинулося піднімати свого товариша з землі. Але все вже було скінчено. Його тіло на очах синіло а на губах виступила піна. Артем уже знав, що це означає, і як знав це, схоже, і мельник. «Візьми його щит, шолом і автомат! Швидко!» – наказав він Артему. «Відходимо! Відходимо!» – закричав він іншим. Титановий шолом був забруднений піною агонії, і знімати його – Довелося би через голову мертвого. Артем так і не зміг змусити себе це зробити. Обмежившись автоматом і щитом, він дав кругову чергу, сподіваючись відлякати вбивць, котрі розчинилися в темряві. Зайняв місце позаду, перекрився щитом і рушив у слід за іншими. Вони вже майже бігли. Потім хтось кинув далеко вперед димовий кладень, і, скориставшись з, гарз... з розгардіяжу, Загаїн почав спускатися на колії. Здивовано скрикнув і впав на землю ще один боєць. Ночі з пораненим Антоном нести тепер довелося тільки трьом. Визирати з-за щита Артем так і не зважився і кілька разів стріляв назад на вманнят. Потім запало дивне затище. В них більше не летіли голки. Хоча, висновуючи шороху кроків і голосів навколо, переслідування не припинилося. Набравшись відваги, Артем виглянув назовні. Загін знаходився за 10 метрів від входу в тунель. Перші бійці вже зробили крок всередину. Двоє – Розвернувшись, обмацували променями підступи і прикривали інших. Але потреби в прикритті не було. Дикуни, здається, не мали наміру переслідувати їх в тунелі. Стовпившись півколом, опустивши плювальні трубки і прикриваючись руками від сліпучого світла ліхтарів, вони мовчки чогось чекали. «Вороги великого черв'яка, слухайте!» З натовпу вийшов вперед той самий бородатий вождь, який розпоряджався під час допиту. «Вороги йдуть у священні нори великого черв'яка. Добрі люди не йдуть за вами. Сьогодні туди йти заборона». Велика небезпека. Смерть. Прокляття. Нехай вороги віддають старого жерця і йдуть. Не відпускати, не відпускати їх, негайно розпорядився мельник. Відходимо. Вони обережно продовжили рух. Артем і ще кілька бійців, які йшли останніми, відступали, заткуючи і продовжуючи тримати на прицілі далиніючу станцію. Спершу за ними справді ніхто не йшов. Зі станції лунали голоси. Хтось сперечався, спершу неголосно, потім перейшовши на крик. «Дрон не може! Дрон повинен йти! За вчителем!» Заборона йти, стояти, стояти! Чорна постать метнулася з темряви в промені ліхтарів з такою швидкістю, що поцілити в неї було абсолютно неможливо. Вслід за нею вдалині з'явилися і інші, не встигаючи впіймати на приціл першого дикуна, один з бійців жбурнув щось вперед. Лягай, граната! Артем кинувся на шпали обличчям вниз, прикриваючи руками голову і розкривши рот, як його вчив відчим. Неймовірний гуркіт і оглушлива сила вибухової хвилі вдарили по вухах, притиснули його до землі. Ще кілька хвилин він лежав, розплющуючи і заплющуючи очі, намагаючись тямитися. В голові дзвоніло. Перед очима кружляли кольорові плями. Перший звуком, який дійшов до його свідомості, були незграбні, нескінченно повторювані слова. Ні, ні, не стріляй, не стріляй, не стріляй у дрона. У дрона немає зброї, не стріляй. Він підняв голову. І озирнувся. В перехресті променів, Високо піднявши руки, Стояв той самий дикун, Котрий охороняв їх, Поки вони сиділи в мавп'ятнику. Двоє бійців Тримали його на прицілі, Чекаючи наказів. Інші піднімалися з землі І обтрушувалися. В повітрі висіла важка Кам'яна пилюка. З боку станції Повз Гідкий дим. «Що завалилося?» – запитав хтось. «Від однієї гранати на шмарклях все метро тримається. Ну, зато вже не попхаються, поки завал розчистять. Цього зв'язати із собою. Йдемо, часу немає. Невідомо, коли вони там опам'ятаються». Підійшовши, наказав мельник. Спочинок вони зробили тільки через годину. За цей час тунель кілька разів роздвоювався, і сталкер, котрий йшов попереду, робив вибір між відгалудженнями. В одному місці в стінах виднілися величезні чавунні петлі, на яких колись, напевно, трималися потужні заслінки. Поруч з ними валялися уламки гермозамка. Крім цього, нічого цікавого не траплялося. Тунель був абсолютно порожній, чорний і мертвий. І повільно. У полоненого старого запліталися ноги. І кілька разів він, спіткнувшись, падав на землю. Дрон крокував знехаття. І ось час бурмотів собі підніс щось про заборону і про кльони, поко йому теж не заткнули кляпом рота. Коли сталкер дозволив нарешті зупинитися і розіслав вортових з приладами нічного бачення на п'ятдесят метрів в обидва боки, знеселений жрець звалився на підлогу. Дикун благально мукаючи крізь ганчірку, домігся того, щоб конвоїри відвели його до старого. І опустившись перед ним на коліна, скутими руками погладив його по голові. Маленький Олег кинувся до нощів, на яких лежав його батько, і заплакав. Параліч у Антона минув, але він впав у забуття так само, як і першого разу, сталкер тим часом відкликав Артема вбік. Той більше не зміг стримувати цікавості. Як ви нас знайшли? Я вже гадав, все з'їдять, зізнався він мельнику. Та що там вас шукати було? Ви дрезину прямо під люком залишили. Дозорні її через півгодини помітили. Коли Антона до чаю не дочекалися. Просто самі туди не зважилися пхатися. Охорону виставили, начальнику доповіли. Ти ж мене зовсім трохи не дочекався. Потім я ще до Смоленської пішов на базу по підкріплення. По тривозі збиралися, але все-таки на все час потрібний, поки екіпірувалися. Я тільки на Маяковській почав розуміти, що до чого. Там схоже було теж обвалений бічний тунель. Ми з Третіком там розділилися. По карті шукали, де вхід може бути. Метрів на 50 розійшлися. Він, напевно, ближче до входу підібрався. Всього на три хвилини відійшов і кричу йому. Він не відгукується. Підбігаю Лежить весь синій, розпух, губи цією поганью обліплені, піна. Тут уже було не до пошуків, за ноги його взяв і на станцію. Поки тягнув, згадав Семеновича і його історію з отруєним вартовим. Посвітив на третяка точно, голка в нозі. Тут усе й почало ставати на свої місця. Відправив до себе чимшвидше гінця, щоби ти залишився на станції. Справи владнав і повернувся, але не встиг. Невже на Маяковській теж вони? здивувався Артем. Але як же вони туди, з парку Перемоги, потрапляють? А ось так і потрапляють. Сталкер зняв важкий шолом. І поставив його на підлогу. Ти мене, звичайно, вибач, але ми не тільки по тебе сюди прийшли, а й на розвідку. Я гадаю, звідси повинен бути ще один вихід у метро-два. Через нього ці твої людоїди до Маяковської добралися. Там, до речі, та сама історія, що й тут. Діти ночами зі станцій зникають. І взагалі Чорт знає, де вони ще сновигають, а ми про них ні слухом, ні духом. Тобто ви хочете сказати... Сама думка здавалася Артему такою неймовірною, що він не одразу зважився озвучити її. Вважаєте, вхід у метро 2 десь тут? Невже ворота в Д6... Таємничу тінь метро знаходяться зовсім поруч із ними. Артему в голову полізли чутки, байки, легенди і теорії про метро-2, яких він устиг наслухатися за своє життя. Чого варта хоча б віра в невидимих спостерігачів, про яку йому розповіли два його дивних співрозмовники на полянці? Він мимоволі роззирнувся, немов би розраховуючи побачити щось невидиме. Скажу тобі більше, підморгнув йому сталкер. І я гадаю, ми вже в ньому. У це повірити було вже геть неможливо. Попросивши в одного з бійців ліхтар, Артем взявся досліджувати стіни тунелю. Він ловив на собі здивовані погляди інших, прекрасно розуміючи, що вигляд у нього зараз, мабуть, предурнуватий, але нічого не міг з собою вдіяти. Він і сам до пуття не розумів, що розраховував побачити, потрапивши в метро-два. Золоті рейки? Людей, котрі живуть, як жили колись, не знаючи про жахіття? Нинішнього існування. Достаток? Богів? Він пройшов від одного дозорного до іншого. Але, так нічого й не знайшовши, повернувся до мельника. Той розмовляв із бійцем, котрий охороняв дикунів. – Що з заручниками? Ставимо до стінки. Буденно поцікавився конвоїр. «Ні, спочатку поспілкуємося», – відповів сталкер. Нахилившись, він витягнув скляп з рота старого. Потім зробив те саме з другим полоненим. «Учителю, учителю, дрон іде з тобою, я йду з тобою, вчителю», – відразу ж заголосив дикун, похитуючись з боку в бік, над постогуючим жерцем. Дрон порушує заборону. Дрон готовий померти від руки ворогів великого черв'яка. Але дрон іде з тобою до кінця. Що там далі? Що ще за черв'як? Які ще священні нори? Запитав мельник. Старий мовчав. Злякано Озирнувшись на конвоїрів, дрон поспішно сказав. Священні нори великого черв'яка – заборона для добрих людей. Там великий черв'як може з'явитися, людина може побачити, заборона дивитися. Тільки жерці можуть, дрон боїться, але йде. Дрон йде з учителем. Який ще черв'як! Скривився сталкер. Великий черв'як, творець життя, пояснив дрон. Далі священні нори. Не кожен день можна ходити. Є дні заборони. Сьогодні день заборони. Якщо побачити великого черв'яка, станеш попіл. Якщо почуєш, станеш проклятий. Швидко помреш. Всі знають. Старійшини так кажуть. Там у них усі, чи що, такі дегенерати?» Сталкер озирнувся на Артема. «Ні», – похитав головою той. «І з жерцем поговоріть». «Ваше Преосвященство!» Не приховуючи іронії, звернувся Мельник до старого. «Ви мене вибачте!» Я, так би мовити, старий солдат, як би це висловитися високою мовою не вмію. Але тут, десь, у ваших володіннях, є одне місце, яке ми шукаємо, як би це дохідливіше. Там зберігаються вогнені стріли, грона гніву. Він вдивлявся в оброличчя старого, сподіваючись, що той відгукнеться на одну з його метафор. Але жрець уперто мовчав, похмуро втупившись на нього з-під лоба. «Палаючи сльози богів!» – під здивованими поглядами Артема і конвоїрів продовжував викручуватися сталкер. «Блискавки Зевса!» Закінчуйте блазнювати. Нарешті презирливо перервав його старий. Немає чого топтати трансцендентальне своїми брудними солдатськими чобітьми. Ракети, відразу перейшов на діловий тон мельник. Ракетна частина в ближньому підмоскові. Вихід з тунелю від Маяковської. Ви повинні розуміти, про що я вам говорю. Нам терміново треба туди, і вам краще нам допомогти. Ракети. Повільно, немов би пробуючи слово на смак, повторив старий. Ракети. Вам, напевно, років 50, так? Ви ще пам'ятаєте СС-18. На Заході їх назвали Сатаною. Це було єдине прозріння сліпої від народження людської цивілізації. Невже вам мало? Ви знищили весь світ. Невже вам мало? Послухайте, ваше Преосвященство, у нас на це немає часу. Обірвав його мельник. «Даю вам п'ять хвилин!» Він хруснув щиколотками, розминаючи долоні. Старий скривився. Схоже, ні грізний бойовий обладунок сталкера і його бійців, ні погано прихована загроза в голосі мельника не справляли на нього жодного враження. «А що? Що ви мені?» Хе, можете заподіяти!» – посміхнувся він. «Закатувати? Вбити? Зробіть ласку! Я все одно старий, а нашій вірі бракує мучеників. То вбийте ж мене, як ви вбили сотні мільйонів інших людей, як ви вбили весь цей світ, весь наш світ. Давайте!» Натисніть на гачок вашої чортової машинки, і як ви натискали на гачки і кнопки десятків тисяч різних машин і пристроїв. Голос старого, спершу кволий і хрипкий, швидко наливався сталлю. Незважаючи на сплутане сиве волосся, зв'язані руки і невеликий зріст, він більше... Не виглядав жалюгідним. Від нього виходила дивна сила. Кожне його нове слово звучало переконливіше і грізніше, ніж попереднє. «Вам не треба душити мене своїми руками. Вам навіть не доведеться бачити моєї агонії. Будьте ви прокляті з усіма вашими машинами». Ви знецінили і життя, і смерть. Ви вважаєте мене божевільним? Але справжні безумці – це ви, ваші батьки і ваші діти. Хіба не було небезпечним божевіллям намагатися підпорядкувати собі всю землю, накинути в уздечку на природу, загнати її до піни і судом? А потім, в пориві ненависті до себе і таких самих, як ви, намагатися остаточно розправитися з нею. То де ви були, коли світ рухнув? Чи бачили ви, як це було? Чи бачили ви те, що бачив я? Небо, що спершу плавилося, а потім затягнулося кам'яними хмарами. Киплячі річки і моря – що випльовували на берег зварених живцем створінь, а потім перетворювалися у заморожене желе. Сонце зникло на багато років з небосхилу, будинки вмить перетворені в пил і людей, перетворених у попіл. Ви чули їхні крики про допомогу, оконаючих від епідемій і понівочених випромінюванням? «Ви чули їхні прокляття? Подивіться на нього!» Він вказав на дрона. «Подивіться на всіх безруких, безоких та шестипалих. Навіть ті з них, хто набув нових здібностей, таврують вас!» Дикун впав на коліна і з благоговінням ловив кожне слово свого жерця. Артем і сам відчув у цей момент схоже бажання. Навіть конвоїри, мимоволі, зробили крок назад. І тільки мельник продовжував, примружившись, дивитися старому в очі. «То чи бачили ви загибель цього світу?» – продовжував жрець. «Чи знаєте ви, хто в цьому винен? Хто знає поіменно тих, котрі одним натисканням кнопки, навіть не бачачи того, що творять, стирали з лиця землі сотні тисяч людей, перетворювали безкраї зелені ліси у випалені пустелі. Що ви зробили з цим світом, з моїм світом? Як ви посміли взяти на себе відповідальність за те, щоб перетворити його в ніщо? Земля не знала більшого зла, ніж ваша пекельна машинна цивілізація. Цивілізація, що протиставляє неживі механізми природі. Вона зробила все можливе, щоб остаточно підім'яти, жерти і переварити світ. Але перебрала міру і знищила саму себе. Ваша цивілізація – це ракова пухлина, це величезна амеба, що жадібно всмоктувала в себе все, що є корисного і поживного навколо, і вивергала з себе тільки смердючі, отруєні відходи. І тепер вам знову потрібні ракети? Вам потрібна найстрашніша зброя, створена Цивілізацією злочинців. Навіщо? Щоб довершити розпочати, щоби шантажувати останніх з поміж тих, котрі вижили, дорватися до влади? Вбивці, я ненавиджу вас, ненавиджу вас всіх. В нестямі закричав він, потім закашлявся і замовк. Ніхто не зронив жодного слова, поки він не впорався з кашлем і не продовжив. <кхи> але ваш час закінчується, і нехай я сам уже не доживу до цього, але замість вас прийдуть інші. Прийдуть ті, хто розуміє згубність техніки, ті, хто зможе обходитися без неї. Ви вироджуєтеся, і вам залишилося недовго. Як шкода, що я не побачу вашої агонії. Але ми виховали синів, які побачать. Людина покається в тому, що в гордині своїй знищила все, що було в неї найціннішого. Після століть обману і брехні вона нарешті навчиться розрізняти добро і зло, правду і брехню. Ми виховаємо тих, хто заселить землю після вас. А щоб ваша агонія не затягнулася, ми ось-ось устромимо вам кинджал милосердя в саме серце. Умиршаве серце вашої догниваючої цивілізації. Цей день наближається. Він плюнув під ноги мельнику. Сталкер відповів не відразу. Він оцінювально розглядав тремтячого від ненависті старого. Потім, схрестивши руки на грудях, знущальним тоном запитав. І що ж, ви придумали якогось черв'яка і навигадували байок, тільки щоби вселити вашим людям, людожерам ненависть до техніки і прогресу? Мовчіть! Що ви знаєте про мою ненависть до вашої триклятої, вашої диявольської техніки? Що ви розумієте в людях, в їхніх надіях, цілях та потребах? Людині не вистачало саме такого Бога, такого, як ми створили. Якщо старі божества дозволили людині зірватися у прірву, і самі загинули разом зі своїм світом. Немає сенсу їх оживляти. У ваших словах я цюючу чортову зарозумілість. Це презирство, цю гординю, якій привели людство на край прірви. Так нехай великого черв'яка нема, нехай ми його вигадали, але у вас дуже скоро буде можливість переконатися, що цей... Вигаданий, підземний бог значно могутніший, ніж ваші скинуті зі своїх тронів і розбиті небожителі. Ви смієтеся над великим черв'яком? Смійтеся, але останніми будете сміятися не ви. Досить. Кляп, наказав сталкер. Поки його не чіпати. Він нам ще може пригодитися. Попри спротив і клятьбу, старому знову запхали в рот ганчірку. Дикун, якого про всяк випадок тримали за руки двоє бійців, ніяк не виявляв свого співчуття. Він стояв мовчки, його плечі були безсило опущені, а згаслий погляд не відривався від жерця. Учителю, що означає великого черв'яка нема? Важко промовив він нарешті. Але старець навіть не глянув на нього. Що це означає? Вчитель вигадав великого черв'яка? тупо сказав дрон, хитаючи головою з боку в бік. Жрець не відповідав. Артему здалося, що на свою промову старий витратив усю свою життєву енергію і волю. І тепер, виплюнувши назовні весь до остатку вогонь ненависті і відчаю, він впав у прострацію. «Вчителю! Вчителю! Великий черв'як є! Ти обманюєш! Навіщо?» Ти говориш неправду заплутати ворогів. Він є, він є. Несподівано дрон почав глухо і моторошно підвивати. У його напіввитті, напівплачі, чувся такий відчай, що Артему захотілося підійти до нього, щоб втішити. Старий, здається, вже попрощався з життям і втратив будь-який інтерес до свого учня. Його тепер тривожили зовсім інші питання. «Є, є, він є, ми його діти, ми всі його діти. Він є і був завжди, і буде завжди. Він є, якщо великого черв'яка нема, отже, ми зовсім одні». З дикуном, полишеним на самого себе, творилося щось страшне. Він впав у транс, коваючи головою, немов сподіваючись забути почути, виводячи одну і ту ж ноту. І сльози, що скрапували з його очей, змішувалися з рясно стікаючою слиною. Він навіть не робив спроб утертися вчипавшись руками в свій голомозий череп. Конвоїри відпустили його, і він впав на землю, затикаючи руками вуха, б'ючи себе по голові, розходячись все більше і більше, поки його тіло не почало безконтрольно виробляти дикі кульбіти, а крик не заповнив всього тунелю. Бійці спробували втихомирити його, але навіть стусани і удари могли тільки на секунду перервати і стримати перевісний крик відчою, який рвався назовні з його грудей. Мельник несхвально подивився на навіженство дикуна, потім розстебнув на стегенну кобуру, висмикнув звідти стечкін з глушником націлив його на дрона і натиснув курок. Тихо стукнув глушник, і тіло, що звивалося на підлозі, миттєво обм'якло. Незв'язний крик, в якому він заходився, обірвався, але від ще кілька секунд повторювало його останні звуки. Не на би намить Продовживши дрону життя. І тільки зараз до Артема почало доходити, що саме кричав перед смертю дикун. Одні. Сталкер впихнув пістолет назад у кобуру. Артем чомусь не міг змусити себе глянути на нього. Замість цього, розглядаючи, втихомиреного дрона і жерця, котрий сидів неподалік. Той ніяк не відреагував на смерть свого учня. Коли пролунав пістолетний постріл, старий трохи сіпнувся, потім мегцем кинув погляд на тіло дикуна і знову байдуже відвернувся. «Рухаємося далі!» – наказав мельник. На такий шум сюди зараз пів метро збіжиться. Загін моментально вишикувався. Артема поставили на місце Хвостового, забезпечивши потужним ліхтарем і бронежилетом одного з бійців, котрий Ніс Антона. Через хвилину вони знялися з місця і рушили вглиб тунелів. На роль Хвостового Артем зараз не годився. Він на силу переставляв ноги, спотикаючись об шпали і безпорадно озираючись на крокуючих попереду бійців. У вухах юнака стояв передсмертний крик дикуна. Його розпач, розчарування і небажання вірити в те, що в цьому страшному похмурому світі людина залишилася зовсім одна передалися Артему. Дивно, але тільки почувши крик дикуна, сповнений безвихідної туги за нісенітним вигаданим божеством, він почав розуміти те вселенське відчуття самотності, яке живило людську віру. Ступаючи порожнім неживим тунелем, він і сам зараз Відчував щось подібне. Якщо сталкер мав рацію, і вони вже більше години заглиблювалися в нетра метро-два, то загадкова споруда виявлялася простою інженерною конструкцією, давним-давно покинутою господарями і захопленою напіврозумними людоїдами і їхніми фанатичними жерцями. Бойці зашепотілися. Загін входив на порожню станцію. Виглядала вона незвичайно. Коротка платформа, низька стеля, товстелезні колони із залізобетону і кахельні стіни замість звичного мармуру. Вказували на те, що станція не повинна була тішити око красою, а єдиним її призначенням було якомога надійніше захистити тих, хто нею користувався. Потьменіли від часу бронзові літери на стінах, вздовж яких вони просувалися. Складалися в незрозуміле слово «Радмін». В іншому місці було написано «Будинок уряду Р.Ф». Артем точно знав, що станції під жодною з цих назву у звичайному метро не було. І означати це могло тільки одне. Вони вже давно вийшли за його межі. Мельник, схоже, не збирався тут затримуватися. Спішно озирнувшись навколо, він тихо порадився про щось зі своїми бійцями. І вони рушили далі. Артема заповнювало дивне почуття, яке йому навряд чи вдалося би висловити словами. Не мов би в подарованому йому відчимом на день народження і яскравому пакунку виявився лише газетний папір, а самого подарунка знайти так і не вдалося. Невидимі спостерігачі на його очах мертвіли, перетворювачись перетворюючись із грізної, мудрої і незбагненної сили у фантасмогоричні античні скульптури, що ілюструють стародавні міфи і кришаться від вогкості і протягів тунелів. Заодно з ними в його свідомості розсипалося на лушпу і інші вірування, з якими йому довелося зіткнутися впродовж цієї подорожі. Перед ним зараз відкривалася одна з найбільших таємниць метро. Він ступав по Д-6, яку хтось із його співрозмовників назвав свого часу «золотим міфом метрополітену». Однак замість радісного хвилювання він відчував незрозумілу гіркоту. Він починав розуміти, що деякі таємниці – Прекрасні саме тому, що не мають розгадки. І що є питання, відповіді на які краще нікому не знати. Артем відчув, як ці стало холодно. В тому місці, де подих тунелів, пройшовся по сліду сльози, що повзла вниз. Він заперечливо похитав головою, до стоту, як це нещодавно робив пристрелений дикун. Його почало кидати то в жар, то в холод. Чи то від вогкого протягу, що ніс запах вогкості і запустіння. Чи то від пронизливого відчуття самотності і порожнечі. На частку секунди йому здалося, що все на світі раптом втратило свій сенс. І його місія, і спроби людини вижити в світі, що змінився, і на загал життя у всіх його проявах. У ньому не було нічого, тільки порожній темний тунель, відведеного кожному часу, за яким той повинен на брести від станції народження до станції смерть. Шукачі віри – просто намагалися знайти в цьому тунелі бічні відгалудження. Але станцій було всього дві. І тунель будувався тільки для того, щоб їх зв'язати. Тому жодних відгалуджень в ньому не було і бути не могло. Коли Артем схаменувся, виявилося, що він відстав від загону на кілька десятків кроків, що змусило його отямитися, він зрозумів не відразу. Потім, роззернувшись і прислухавшись, нарешті усвідомив. У стіні тунелю виднілися нещільно прикриті двері, через які до нього долинав дивний і щоразу сильніший шум. чись глухий рокіт чи незадоволене бурчання. Його Напевно, зовсім ще не було чутно, коли повз двері проходили інші. Але тепер не зауважити цей шум ставало все складніше. Зараз загін відірвався від нього вже, напевно, на сотню метрів. Подолавши бажання кинутися на вздогін, Артем затамував подих, наблизився до дверей, і штовхнув їх. За ними поставав доволі довгий і широкий коридор, Що закінчувався чорним квадратом виходу. Саме звідти і долинав гуркіт, Все більше нагадуючи рев величезної тварини. Зробити крок всередину Артем так і не зважився. Як зачарований він стояв, утупившись у порожній квадрат в кінці коридору, і слухаючи, поки несподівано ревне посилився багаторазово, і в проймі з іншого боку коридору не з'явилося в яскравому промені ліхтаря щось невиразне, неймовірно величезне, яке нестримно мчало вперед, мимо відкритого проходу далі. Артем відскочив, зачинив двері і кинувся наздоганяти загін.